Другого дня професор був дуже мовчазний і пригнічений. Здавалося, в голові в нього снується одна згадка, одна думка ятрить йому душу. Хто б то міг бути? Такі слова часом мимохідь зривалися з його занімілих уст. Надвечір він узяв у руки капелюха і паличку. Я схопився і радісно загавкав. Він довго дивився на мене і врешті сказав: Мій добрий понто, віддана чесна душе. На очах у нього блищали сльози, в голосі бринів глибокий сум. Потім він швидко вийшов за браму, і я побіг слідом за ним, твердо поклавши собі розвеселити бідолаху всіма тими штуками, які знав. Неподалік за брамою. Ми зустріли барона Алківіада фон Віпа, одного з найбільших чипурунів у нашому місті, на гарному англійському коні. Тільки-но барон побачив професора, він хватсько під'їхав до нього і запитав про здоров'я його та дружини. Професор спантелищений такою увагою видушив із себе кілька незрозумілих слів. Справді на дворі задуха, — мовив барон, і витяг з кишені сурдута шовкову хустину, а, витягаючи її, впустив рукавичку, яку я, за своїм звичаєм, відразу підніс господареві. Професор швидко схопив її і вигукнув «Це ваша рукавичка, пане бароне?» — А вже ж, — відповів той, здивований хвилюванням професора, — а вже ж, думаю, що я впустив рукавичку з кишені, і ваш послужливий пудель підняв її. — Тоді я, — гострим тоном сказав професор, простягаючи йому ту рукавичку, що я знайшов під канапою, — тоді я маю честь вручити вам пару від неї. Яку ви вчора загубили. І не чекаючи відповіді, відпомітно зніяковілого барона, він стрімголов помчав додому. Я, звичайно, завбачливо не побіг за професором до кімнати його вірної дружини, сподіваючись бурі, яка й справді швидко зчинилась і яку чути було аж із передпокою. Сидячи там у кутку, я бачив, як професор, багряний, з люті, вигнав за двері покоївку, а коли та почала пощекувати, і взагалі з дому. Нарешті, пізно вночі, професор, цілком знесилений, пішов до своєї кімнати. Тихеньким дзяволінням я висловив йому своє найщиріше співчуття. Тоді він обняв мене за шию і пригорнув до грудей, як найдорожчого приятеля. — Добрий, чесний, Бонто, — жалісливо сказав він, — відданий, друже. Ти, тільки ти збудив мене з облудного сну, через який я не знав про свою ганьбу. Ти допоміг мені скинути ярмо, яке запрягла мене невірна жінка і я знову можу стати вільним і незалежним. Понто, як мені віддячитись тобі! Ніколи, ніколи не кидай мене, а я дбатиму про тебе, як про найкращого, найвірнішого приятеля. Ти єдиний зможеш мене втішити, коли я буду в розпачі від думки про свою нещасну долю. Ці зворушливі слова що виливалися з шляхетної вдячної душі. Перебила кухарка, яка вскочила до кімнати бліда й нажахана, і принесла професорові страшну звістку, що господиня б'ється в корчах і от-от віддасть Богові душу. Той кинувся вниз.